поколіннями накопичуваної внутрішньої культури. Та Вікторії було до цього байдуже. Надто багато проблем впало на її каштанову, нефарбовану вже тепер голівеньку, щоб давати собі клопіт глибокого аналізу особистості завідувача кафедри. нею він поводився чемно, Роботою особливо не завантажував, зважаючи на необхідність звикнути, адаптуватись на новому місці. Адаптація ж посувалася туго. У вересні Альбертик пішов до школи. І виявилося, що він зовсім, ну просто зовсім, ані трохи, ніяк не хоче вчитися. Вікторія не уявляла, як зацікавити його навчання. Повернувшись зі школи, хлопчик знімав ранець і кидав його в один куток, шкільну форму в інший, і до вечора грався з Гердою новими, щоразу новими іграшками. Намагаючись заохотити сина до навчання, Валеріан Альбертович купував забавки в неміряній кількості. Проте марно. Спроби вжити якихось рішучих заходів наштовхувалися на опір непомітний та нездоланний. «Добре, мамусю, я зараз сяду за уроки, ще трішки пограюся». «Ну, мамочку, ще зовсім трішечки!» «Мамусю, ну ще одну хвилиночку!» Вікторія мало не божеволіла, та вдіяти нічого не могла. Дитина не хотіла вчити уроків «Хоч бий, хоч плач, хоч мами рідної кричи. Одного разу коли Вікторія особливо наполегливо взялася до виховання сина, він істерично заверещав, використовуючи прийом, який досі давав сталий ефект. «Хочу до бабусі. Поїду в село. Там вчитимусь». «Віточко, а це ж чудова ідея», – вигукнув Валеріан Альбертович. «Чому б нам не запросити до себе твою маму?» «У нас є вільна кімната, а твоя матінка живе одна, в селі, самотня, можливо, хвора». «Ми на роботі. Альбертика нікому доглянути. Валерчику, це не так. Зі школи Альбертика забирає Регіна Олександрівна, вона ж його годує». Віточко, Регіна Олександрівна – чудова господиня. Ми її дуже любимо, але ж, як не крути, вона дитині чужа. От він її й не слухає. А рідна бабуся – це зовсім інше. Вікторія була зовсім непевна того, що приїзд матері зміцнить їхнє подружнє життя і вирішить проблеми. Та Валеріан так захопився ідеєю, так мальовничу уявляв собі та змальовував страхітливі картини нужденного життя старої жінки в старій сільській халупі, яку, до речі, жодного разу не бачив. А може в цьому справді є сенс? Альбертик любить бабуся. Може вона зуміє спонукати його до навчання. Врешті, поживе мати у великому місті в теплі, добрі й вигодах. Кому вона заважатиме? І Валеріан Альбертович дав телеграму тещі. Приїздіть, чекаємо. Не минулої тижня, як Раїса, забивши дошками вікна і двері свого будиночка, рушила до стольного Пітера. Перед від'їздом обійшла всіх сусідів, далеких і близьких. Прийшла попрощатися.